Bé, bona nit, benvinguts. Avui fa un any, eh, gairebé dia per dia, que fèiem l'acte de cloenda dels cursos de, del curs de TNEA i també en Narcís Oliveres eh, feia la conferència eh, l'any passat titulada Els tòpics de la política. Avui, un any després, també en Narcís eh, ens farà aquesta darrera xerrada, aquesta darrera conferència de la temporada amb el títol El discurs de l'engany, que també segurament es farà reflexionar sobre eh, els moments eh, polítics que estem vivint. Bé, en Narcís ens acompanya gairebé en tots els actes de, de tener, els actes semanals. Eh, com tots sabeu, és una persona molt activa en el camp social, cultural i polític, ferm partidari del dret a de la independència de Catalunya i ja fa temps que no escatim esforços per fer Eh, pedagogia des de les tribunes de la premsa escrita, com en conferències, taules rodones, actes solidaris. Eh, com sempre, en al el servei de Catalunya, com ja va fent la seva etapa política com a senador i conseller de Comerç i Turisme de la Generalitat. Ell és doctor en dret, expert en dret constitucional i exercic com a professor a la Universitat de, de dret català a la Universitat de Girona. Bé, abans de, de passar-li la paraula Narcís voldria dir que aquest és el darrer acte com he dit abans, de detener i agrair-vos a, a tots la vostra assistència, i la vostra companyia perquè sense el vostre escalf i la vostra companyia no seria possible fer un acte com hem estat fent cada setmana per tant, us emplacem al, al setembre o al primers d'octubre i esperen que passeu un bon estiu a tots i recordar-vos també que el, dia, el divendres vinent Fem el sopar de Coenda, que si algú s'hi vol apuntar, encara, encara hi és a temps al final de l'acte, ens ho I bé, doncs res més. Narcís, quan eh, vulguis, com, com ja és costum, clous el curs de TN. Molt bé, moltes gràcies. És la quarta o quinta vegada i amb un lapsus d'un sol any que no vaig poder aquí perquè em trobava a l'hospital que l'havien operat. Gràcies per la presentació i gràcies a tots vosaltres per haver vingut. En una anterior conferència, d'aquestes que, de clauent, i em penso que va ser la primera, si sí, va ser la primera, eh, vaig dir que reflexionar sobre expressions pròpies de la política, com ara democràcia, poder, llibertat, sobirania, legitimitat, populisme, opinió, etc., va constituir per mi el succedani en què vaig superar el món de deixar de fer política activa i que em va fer descobrir un camp nou. Fascinant, inescoltable, la politologia, de la qual no en considerava ni de bon tros un expert, només un aficionat. Ara no necessito succedanis, però segueixo sent-ne un aficionat. Un aficionat, això sí, condicionat per pel principi socràtic, només sé que no sé res, la qual cosa em permet considerar que quelcom que, que he après, i que en aquesta matèria, la política, tot és canviant, o aparentment canviant, les teories de Zygmunt Bauman sobre la via líquida o la societat líquida que tan predicament han obtingut o la reflexió de Claude Lefort de la reinvenció de la democràcia o les consideracions de Harmut Rosa sobre l'acceleració de la societat, de la història o de la política, ho confirmen. Cap d'aquestes teories no disminueixen en absolut la contundència de la màxima lampaduciana de que tot ha de canviar per tal de que tot segueix igual que en aquests moments, precisament, eh, és tan recordada i que per a mi constitueix la més despietada crítica que mai no s'ha fet del comportament polític. Els francesos tenen una expressió a la qual no he sabut trobar equivalència en català ni en castellà. Politicien. Politicaria no em serveix. Es refereix a un comportament. Politicien elector d'aquest comportament. Per això els francesos parlen de politic-politiciena quan es volen referir al comportament les crítiques contra la política no són pas d'avui són de sempre i en dir sempre, vull dir sempre des que l'home va deixar de segregar-hi i va tenir consciència de que vivia en una societat formada per individus viure en societat implicava l'existència de béns individuals i de béns comuns i les temptacions d'apropiar-se dels comuns va aparèixer per això la corrupció existeix des que existeix la política. En l'actualitat, el desprestigi de la política, la política politiciana, que dirien els francesos, i sobretot els seus mandataris, els politiciens, ha pres característiques preocupants. La classe política és considerada d'ofici i intrínsecament responsable de tot allò que no marxa. Lamentablement, en massa ocasions, es pot considerar cert que els servidors de la cosa pública per dir-ho d'alguna manera, i atès que aquesta és la seva missió, no donen proves del més min rigor. Entenem per rigor exigència, intel·lectual i seriositat. Fer política, en canvi, és una vocació que comporta passió, compromís, interès, concessions a la vida privada i implica també opcions que tindran incidència en la resta de la vida, sobretot en la vessant econòmica, i no en refereixo pas els productes d'hipotètiques corrupcions. Seria insensat, ignorat, que en les ocasions a la manca de rigor d'ingerència d'exigència intel·lectual i de solidaritat s'afegeix la deshonestedat. Totes aquestes mancances, que són significatives per elles mateixes, denoten sobretot mediocritat i en democràcia demanar la confiança de l'electorat tenint consciència de la pròpia de, de mediocritat, és enganyar-lo i té efectes tan deplorables com en pugui tenir la corrupció. Una i altra, corrupció i mediocritat són l'aliment que nordereix el populisme. La finalitat de la política és servir la comunitat de persones en el respecte de la diversitat d'interessos que hi puguin ser presents, però també la política és una activitat en relació amb el poder, té un espai que li és propi, el poder. Tan antiga com la pròpia democràcia és la competitivitat per l'obtenció d'aquest poder, per obtenir-lo i conservar-lo. La lluita pel poder és consubstancial a la naturalesa humana. Sempre s'ha lluitat pel poder. Històricament, aquesta competitivitat s'exercia per mitjà de la violència. L'adveniment dels sistemes democràtics va suposar un canvi substancial. El poder ja no s'obté en mitjans violents. Els tancs ja no surten al carrer almenys en el nostre entorn és inconcebible són necessàries eleccions si no, el poder no seria legítim i si l'únic mitjà de legitimació del poder és un procés electoral és obvi que aquells que aspiren al poder han de persuadir els electors i per persuadir calen arguments i l'argumentació, per tant és un mitjà d'acció política en què la importància de la paraula és cabdal i què és un sistema democràtic ja que em parlo què és la democràcia Seria necessari que ara pretengués desenvolupar el concepte de democràcia. Però ens referiré a dos aspectes, a dos vessants, el polític propiament dit i el funcional. El primer, el polític, és el més comú. He dit que la política és una activitat en relació amb el poder, que té un espai que li és propi, el poder, i acabo de destacar la importància de les paraules, del llenguatge, amb la lluita per obtenir-lo i mantenir-s'hi. Abans, pels titulars absolut del poder i pels que pretenien assumir-lo, tots els mitjans eren bons, el joc es jugava entre ells, l'efecte buscat era la submissió. Els pobles, els súbdits, encara no eren ciutadans, restaven sempre en servitud. Eren simples espectadors i no es pot pas dir que privilegiats, ja que en definitiva eren els pobles qui suportaven el cos de la lluita, com ara. Eren ells els que suportaven el cost de la lluita lleves, impostos, saquejos, etc. Això no ha canviat gaire, per això he dit com ara. Abans eren els súbdits, ara som els ciutadans. En la crisi actual hem constatat que la lluita pel poder passa per la lluita del poder econòmic. Lleves, impostos, saquejos han canviat de nom, de tècnica de recaptació, però la vorocitat fiscal és permanent, asfixiant. Per, utilitar, per utilitzar l'expressió de Ramon Tries-Fargues. El segon aspecte, el funcional, correspon a l'establiment d'un sistema que implica l'existència de certes normes, tant pels dirigents com pels dirigits, o, si ho preferiu, tant pels governants com pels governats. És el tercer element constitutiu de l'Estat, territori, població, poder, que va anunciar Gelinek, un tractadista de finals del XIX, començaments del XX. En tant que el sistema normatiu és l'estat de dret, no s'ha no d'identificar estat de dret amb una Constitució, la qual ha de contenir aquestes normes, evidentment. Però les normes bàsiques, les fonamentals, allò que anomenem, que anomenem valors, són anteriors al principi de la dignitat el principi de la dignitat de la persona, per exemple, o el dret dels pobles a disposar d'ells mateixos. Una Constitució no és un manual d'ús per produir lleis, celebrar textracs internacionals, entre ells, adhesions a organitzacions internacionals, dictar sentències. Una Constitució transcendeix el seu articulat. Tota Constitució ho és en el temps. La realitat social a la qual van referides les seves normes està sotmesa al canvi històric, i aquest mai deixa incòlume el contingut de la Constitució. Quan no es té en compte el canvi, el contingut queda petrificat i a curt o llarg termini no podrà complir les seves i és pervers manipular-la i segrestar-la. És el cas de l'estat espanyol. Aquestes dues vessants s'imbriquen entre elles. Totes dues incideixen en el concepte de sobirania, de poble, de nació i en la idea del dret a decidir com a legitimació, legitimació precisament del poder polític. Manipular és alterar alguna cosa d'una manera fraudulenta i sobreactícia. És tergiversar, equivale a enganyar. El títol d'aquesta conferència intenta referir-se a les manipulacions d'aquest objecte, al nostre procés, a la independència i englobar-les en l'expressió discurs de l'engany. De de Des que la memòria em fa males passades... Cada vegada més he decidit no refiar-me'n i portar per escrit tot el que he de dir i tot el que he de dir fins ara és una part del que pensava dir per entrar a fer un anàlisi del discurs de l'engany, del qual són destinataris i del que ens adreça al govern centrat per aturar l'exercici del dret de decidir. Amb el que ha passat des de les eleccions europees han passat tantes coses que tot el que tenia preparat no, ja, ja queda despassada per tant, a marxes forçades he hagut de refer el que pensava dir i, i però ho he seguit fent per escrit es pot manipular d'una infinitat de manera les falses promeses electorals per exemple la corrupció, les mentides etc. amb els discursos de la por basat en els enganys tot això però us recordaré una frase de Lillard que deia repetir una mentida 10 vegades i seguirà estant una mentida repetiu-la mil vegades i esdevindrà una veritat la por és una de les armes més temibles perquè paralitza i fa abortar els projectes i il·lusions d'aquells a qui s'adreça de totes la por està tal vegada la més eficaç i la més miserable i afableix més intensament les voluntats i les conviccions i ens porta a conformar-nos a no arriscar-nos a no actuar quan es recorre a la por com a arma és es que se'n té de por perquè és es que té consciència de la pròpia feblesa el que se sent fort no li cal mentir de què té por la, la por l'estat espanyol de perdre el poder d'opressió sobre Catalunya sobre les persones i sobre els recursos estan engotjats amb aquesta possibilitat cada cop més probable quan jo era parlamentari a Madrid i em vaig ser durant tres legislatures quan surgia un problema competencial econòmic, cultural o identitari entre l'Estat Central i Catalunya algunes veus ingènues proposaven fer una unitat d'acció en les intervencions i en les accions que fèiem a Madrid el, el poder central els partits que ara diuen majoritaris el, PT, el el PSOE i Aliança Popular ens prenen el pèl perquè sabien, no ens sabien capaços de fer aquelles... Fe, es fotien de nosaltres, per dir-ho dir d'una paraula. No ens tenien por, perquè ens sabien capaços, repeteixo. Ara ja no. Ara saben que el procés, el nostre procés cap a l'independència va en sèrio. Les eleccions del Parlament Europeu n'han estat una constatació. Saben que ja no té retorn. I els angoixats ara són ells. I com que saben que en el nostre entorn geopolític el de les democràcies occidentals, no és possible que puguin treure els tants al carrer ni enviar un general de la Guàrdia Civil amb guàrdies armats, com han sugerit entre ells alguns catalans, Vidal Quadres, tenen por i recorren a la por per combatre la seva i només poden fer-ho manipulant les paraules. En col·locar el llenguatge entre les armes de la lluita pel poder, situa aquesta lluita en un altre camp segueix essent una confrontació però el marc no es desenvolupa no és físic, en què es desenvolupa no és físic, no és violent no hi ha camp de batalla hi ha polèmica és on s'observa la diferència entre política i guerra l'una és la continuació de l'altra amb altres mètodes en conseqüència la distinció amic-enemic és tan substancial en la política com en la guerra estem en una confrontació i en aquesta confrontació Catalunya ha renunciat a la violència té un objectiu assolir la independència i pretén fer-ho dins la, la legalitat de córrer entrar en la distinció entre legalitat i legitimitat però sí que em remetaré a unes paraules que en el debat del Parlament de Catalunya de la proposta de resolució d'aprovació de la declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya va pronunciar Oriol Junqueras en les que va dir que la sobirania implica que la voluntat democràtica dels ciutadans, dels ciutadans se situa per sobre de qualsevol imposició que vingui d'altres marcs legals o de la voluntat d'altres nacions. En esmentar altres marcs legals o voluntats d'altres nacions, Junqueras feia referència a la posició en què es troba Catalunya en tant que subjecte polític. El desellaç de la guerra de successió va suposar l'enecció de Catalunya a Castella. Macanat! Influent mentor de Felip VVè, li aconsellava la uniformitat d'unes mateixes lleis, costums i tributs. governar per leslleis de Castilla, talloables i plauscíles en tot l'univers. La superbia espanyola, com veieu, no ha nascut ara. És una característica permanent. Espanya, com a parell estatal, encara no existia. La monarquia dels Àustries era de força autoritària, però pluralista. Cadascun dels seus components tenia els seus propis òrgans legislatius i les seves pròpies lleis. Catalunya, tècnicament, va ser annexada a Castella. Els decrets de nova planta van ser l'instrument de l'acció, sense cap altre fonament que el legítimo dret de conquistar, segons s'expressa en el mateix text. Els decrets són la prova documental de dir que Espanya és, no és una nació mil·lenària, que és un engany. Si ja existia, per què se de conquerir una part? Per un país ser annexionat, significa perdre la pròpia legalitat i quedar sotmès a una legalitat forana, en el cas que ens ocupa la legalitat castellana. Castellut, Catalunya va ser annexada a Castella i els decrets de Nova Planta, com he dit, en són la prova documental. És encertada la referència que va fer Oriol Junquera altres marcs legals o voluntat d'altres nacions. En aquests moments ens hem de preguntar com, amb què i qui assessorarà Sa majestat Felip VI. La globalització, el fet de ser membre de la Unió Europea, del Consell Europeu, del Pacte de, del Consell d'Europa i els pactes internacionals de les Nacions Unides condicionen de tal manera l'ús de la violència, històricament monopoli dels Estats, que és inimaginable que l'Estat espanyol en faci ús per preprimir o sufogar les aspiracions catalanes. Internacionalitzar el nostre procés ha estat absolutament necessari, i tant per part del govern de Catalunya com de la societat civil, Assemblea Nacional Catalana, Omni Cultural i municipis per la independència, s'ha fet en notable en cert. El govern espanyol ha intentat evitar-ho. Cada vegada que una institució europea manifestava una opinió no ja favorable, sinó merament neutra, les pressions del Ministeri d'Afers Exteriors, en moltes ocasions del mateix ministre Margallo, eren immediates. I és en aquest punt on el discurs de l'engany ha tingut una considerable magnitud. A començaments d'any, el Ministeri d'Afers Exteriors, i m'atreveixo a dir que, pres del pànic, va redactar un document adreçat a, l amba a Ambaixades i consumat, titulat «Por la convivència democràtica», conegut per l'informe Margallo, Gallo, en el que intenta desactivar l'independistisme abordant aspectes polítics, legals, econòmics i culturals, i fins i tot morals, del procés independentista. 250 pàgines, 9 capítols i una introducció. Perdoneu. Una conferència és una exposició més o menys encertada d'una temàtica. Aquesta exposició pressuposa, en primer lloc, l'anàlisi de la pregunta que es vol donar resposta. En el nostre cas, el del problema que aludeix el títol de la conferència, el discurs de l'engany, el qual comprèn dos conceptes, discurs i engany. Intentaré tractar-los simultàniament i breument. Hi ha discursos de benvinguda, d'acceptació d'una distinció de celebració d'un èxit, etc, etc. També hi ha discursos polítics. Tots haureu deduït que és aquest darrer tipus el que m'he volgut referir en el títol. En aquest sentit, el podríem definir com aquella anunciació que suposa un locutor i un auditor i que el primer té la intenció d'influir en l'altre d'alguna manera. Atesa la idea de política que he exposat, que és una activitat que, per, que té per objecte el poder accedir-hi o mantenir-s'hi, els discursos polítics són discursos de poder i en un sentit ampli el discurs polític es configura com una arma dialèctica per a influir els ciutadans. És una arma de combat entre l'estat que exerceix el poder i les forces polítiques que aspirin a fer-ho o entre les mateixes forces polítiques que pugnen per aconseguir-lo. M'inclino a definir-lo com aquell que cerca actuar sobre l'altre per fer-lo pensar i, en el cas concret que intenta analitzar, fer-li creure, fer-li sentir por. L'espontaneïtat i la improvisació no són pas les seves característiques, entre les quals figura bàsicament l'engany. L'engany consisteix en mentir, en mentir intencionadament i en perfecta consciència de la falsedat d'allò que es diu. El segrest de la Constitució, a què m'he referit, ha significat el segrest de la legalitat. El passat 31 de gener, dins del sigle Aula Oberta de l'Agrupació TNE, que aquest any portava el títol genèric del futur de Catalunya, cinc noves reflexions, Mercè Barceló, catedràtica de Dret Constitucional i coordinadora del col·lectiu Praga, va impartir una conferència amb el títol La Constitucionalitat del Dret a Decidir i va assegurar en iniciar la seva dissertació, la seva brillant dissertació, que l'actual marc legal espanyol permet als ciutadans catalans poder decidir el seu futur polític col·lectiu sense necessitat de reforma constitucional. El Consell Assessor per la Transició Nacional, en el seu informe número 1, titulat la consulta sobre el futur polític de Catalunya, a més del 25 de juliol de l'any passat, va indicar cinc vies possibles, totes elles legals, per la celebració de la consulta. Només una interpretació poc ponderada, allunyada dels cànons comuns dels tribunals de les democràcies europees, pot sostenir altrament. Aquells que defensen la institucionalitat del dret a decidir no respecten cap d'aquests tres interpretatius. No respecten, per tant, les, reg les regles, ja que prescindeixen totalment de la resta de les normes constitucionals, que són tan constitucionals com les altres i que cal tenir en compte quan ens pregunten sobre la constitucionalitat del dret. Mariano Rajoy, president del govern espanyol, ha dit que no pot i que no vol ni tan sols permetre als ciutadans de Catalunya decidir si volen o no ser independents. Voler o no voler és una qüestió de voluntat. Voluntat, fixeu-vos que té la mateixa real, de voler. En dir que no vol, manifesta una voluntat política com és una voluntat política voler que Catalunya sigui independent. Tots us sabem que el problema entre Catalunya i Espanya és un problema polític. Tots us sabem que és precisament atenent a aquesta voluntat que han segrestat la Constitució. Tot allò que no és constitucional és il·legal. I a partir d'aquesta il·legalitat ens han bombardejat amb l'envertiment d'una sèrie de catastròfiques conseqüències d'una eventual independència de Catalunya i han utilitzat el discurs de l'engany. Només n'esmentaré unes quantes. Catalunya quedarà fora de la Unió Europea Catalunya quedarà fora de Schengen cauran les inversions estrangeres caurà la borsa Catalunya patirà una caiguda del turisme Catalunya perdrà els seus mercats serà inviable econòmicament sortirà de la zona de l'euro no es podrà utilitzar les pensions dels jubilats no estarien garantides aquesta és la més infàmi de totes perquè és fàcilment demostrable però no tindré temps de fer-ho que és absolutament falsa la realitat és que des de la gran manifestació de l'any 2012, la Borsa de Barcelona ha ampliat el seu diferencial respecte a la de Madrid i actualment les cotitzacions de Barcelona augmenten un 45% respecte a les de Madrid. Les inversions del sector turístic corresponen a un 72% de totes les inversions a l'estat espanyol. Catalunya és la primera regió amb inversions industrials estrangeres no de tota Espanya, de tota Europa. Fujo de citar xifres i coeficients. No hi tornaré, però sí que diré que aquestes ens les va donar Albert Pont en la conferència en què va obrir el cicle oberta que abans he esmentat. I en fer-ho va comentar que d'aquesta manera si el procés d'independència no només no genera por en els mercats internacionals, sinó que a més a més genera confiança i exposar que els mercats internacionals saben que venim d'un poble d'artesans i botiguers, no de funcionaris ni militars. La política, la conferència, la donava al Pont el 24 de gener de 2014. Quasi set anys any abans, l'1 de setembre de 2007, el meu admirat i estimat i enyorat amic, Miquel Esteve, en un article al Punt, deia que Espanya és molt mal negoci i que no ens convé de cap manera viure sota el joc del centralisme parasitari. El problema, deia, en més d'identitari, cultural, etc., ha esdevingut una qüestió crematística quotidiana i cal que ens adonem que viurem molt millor en tots els sentits amb independència que sense. Catalunya té avui tots els ingredients per esdevenir un estat independent. Això ho dèiem Miquel Esteve fa 7 anys. Catalunya té avui tots els ingredients per esdevenir un estat independent, sense cap mena de dubtes. La situació geogràfica és impecable. La dimensió, la història, el dret civil, la llengua i ara, com es pot demostrar abastament, l'economia. I recordant un discurs de Ramon Trias Fargues, al començament de la democràcia, en el qual havia dit que la independència era possiblement possible, Miquel Esteve deia que avui no hi deia cap altra sortida plausible i acabava l'article fent una crida als empresaris i a la joventut perquè apartin la ferralla i recuperin la rendible sobirania nacional. Rajoy o Rajoy va dir en seu parlamentària que la condició d'estat petit de Catalunya l'incapacitava per la independència. Em va recordar Sir Winston Churchill, el qual... Va llançar la idea d'uns Estats Units d'Europa en la mítica conferència de la Universitat de Surrit el 19 de setembre de 1946, que precisament va dedicar-la a la joventut. En ella hi ha passatges que ignoren maliciosament, Rajoy, si mai ja els ha llegit, és clar, com ara els, i aquest, un d'aquests passatges és. Els pobles només tenen de voler perquè les seves esperances es realitzin i que si es vol fer bé, «Sincerament, l'obra de construcció dels Estats Units d'Europa, la seva estructura haurà de ser concebuda de tal manera que la potència material de cada estat només jugui un paper secundari. Els estats petits comptaran tant com els grans i s'asseguraran el respecte per la seva contribució a la causa comuna». Paraules de Winston Churchill. No ho ha llegit segur que no. no, no en anglès segur que no. Public, és públic i notori que el president del govern espanyol, cap president del govern espanyol, no parla cap més llengua que la de l'imperi, el castellà, tot i que tampoc deu saber llatí, amb el seu Roma locuta, causa finita, ja en té prou. Només a Europa, en els últims cent anys, s'han creat 29 estats. L'estat espanyol tendeix a oblidar, a oblidar o en general, però que el procés que Catalunya vol endegar no és especial ni únic, sinó que molts altres ja ho han fet abans. Avui, el 2014, el món és un món global, que viu en xarxa, més interdependent que mai, sabent que interdependència sense independència equival a dependència. Per tant, el nostre tauler de joc ja no és Espanya, sinó el mateix món, per alguna cosa hem passat d'un catalanisme que aspirava a federar-se amb Espanya a un independentisme que aspira, que aspira a federar-se amb el món. La perspectiva, doncs, canvia i el tauler de joc és el món i aleshores el que ens cal tenir és en compte, és el que hi està passant. Les separacions poden ser hostils o amistoses i l'estat espanyol no ens pot permetre que la separació entre Espanya i Catalunya sigui hostil. Hi haurà d'haver negociacions i no seran bilaterals entre Espanya i Catalunya. Pensis en l'entramat de pactes, tractats internacionals, convencions, convenis, acords, endacions i protocols, etc. Pensis en el president de Txecoslovàquia que no va ser hostil i que no obstant va precisar uns 2.000 tractats bilaterals i uns 800.000 bilaterals. El divorci de Bellut que se'n va dir va tenir lloc el 1993. Des de llavors, la complexitat de la globalització ha propiciat un notable increment d'aquest entramat. Per regular d'alguna manera aquesta problemàtica, hi ha les dues convencions de Viena, la de 1978 i la de 1983, i es van aplicar. La primera contempla els tractats, com obliguen els estats separats. La segona fa referència a béns, arxius, deutes de l'Estat, cap dels casos no serà una negociació bilateral entre l'Estat per a Espanya i Catalunya. Tots i cadascun dels tractats impliquen altres estats, si no ja no serien tractats internacionals, i tots ells seran part interessada. El deute de l'Estat espanyol és astronòmic, i els creditors hi hauran de ser presents, creditors públics i creditors privats, i si volen recuperar el deute hauran d'assumir una funció de mediació neutral, L'estat predecessor, és a dir, Espanya, i té més a perdre que Catalunya, i quan es repete... quan es repartessi el deute. L'Albert Pont, si us en recordeu, ens ho va explicar en la seva conferència i va posar exemples numèrics entenedors. Si l'estat espanyol no hagués reconegut la nostra independència, seguiria sent responsable i garant del manteniment de l'estat del benestar i les conseqüències calamitoses en què han nodrit el seu discurs de l'engany, serien la seva responsabilitat. Si no ens ha reconegut, és el responsable. Si ens ha reconegut, haurà sigut amb la intervenció dels altres estats espanyols. De manera que és completament falàs, miserable i infame el discurs de la por que pretén fer el govern espanyol. En el darrer debat de política general del Parlament de Catalunya, celebrat fa pocs dies... Després de l'èxit de la via celebrat pocs dies després, de l'èxit de la via catalana, entre les propostes de resolució aprovades hi va haver la relativa a la internacionalització del procés, en la qual s'instava el govern a desenvolupar una estratègia comunicativa per informar els principals governs i organismes internacionals de la voluntat de Catalunya de preguntar als seus, als seus ciutadans. El principi del dret dels pobles a disposar dels mateixos ha adquirit des de la seva inscripció a la Carta de les Nacions Unides una dimensió jurídica que n'ha fet un principi bàsic de dret internacional que exclou, exclou qualsevol forma d'annexió forçada com és el cas de Catalunya amb els decrets de Nova Planta. Les accions internacionals del Govern de la Generalitat han estat prudents i encertades, i l'angoixa del govern espanyol amb les seves pressions ens ha ajudat. La societat civil hi ha contribuït d'una manera eficaç. La campanya de les pressions del govern espanyol sobre les institucions europees no ha aconseguit una posició nànima favorable. Comentaristes influents s'han mostrat cauts, alguns d'ells favorables a l'exercici per part de Catalunya del dret a decidir, per exemple, el politòleg Kai-Olaf Lang director de l'Institut Alemany d'Afers Internacionals i de Seguretat, prestigiosa organització independent desvinculada de qualsevol ideologia que ha assessorat el govern alemany en els últims 50 anys en relacions exteriors a través dels seus informes. Un d'aquests informes, signat per ell mateix, considera que Espanya ha de fer un a Catalunya i planteja obertament la possibilitat d'aquest projecte de què passaria si l'Estat fos incapaç de fer-ho i el procés acabés amb una declaració unilateral d'independència com la realitzada per Cassovo. El doctor Lang va participar en una taula rodona conjuntament amb Francina Esteve, professora de Dret Internacional Públic de la Universitat de Girona i Joan Vallbé, ex-europarlamentari i ex-conseller de la Generalitat, el passat 15 de maig, organitzada per l'Associació Sobirania i Justícia i titulada Catalunya i la Unió Europea, a la qual va tenir el privilegi d'assistir. L'endemà, en una conversa privada, ens va dir «Tenen la copa mig plena», i va repetir, enfatitzant, «mig plena», «l'acabin d'omplir». També és cert que quan se li va preguntar com veia el procés, va respondre que el veia molt bé, però que el preocupava una característica dels catalans, ser i va advertir del perill de caure en l'engany d'una tercera vida. Seria autoenganyar-se, ens va dir. De cap de les maneres hem de caure en el parany del discurs de l'autoengany. Les eleccions al Parlament Europeu han anat bé. Han posat de manifest que Catalunya és diferent d'Espanya. Els comentaristes estrangers se n'han adonat i ho han ressaltat, però aquestes eleccions també han, han indicat una profunda transformació de les societats no... Fins i tot europees. Aquesta transformació pot dislocar i afectar negativament el nostre procés. Els Aldarulls de Sants, de canvies, tot, no tot i suposant que no hagin estat el resultat i suposant que no hagin estat el resultat d'una manipulació, és inquestionable que l'afetaran. La Copa migle segueix sobre la taula. Segur com els resultats del 25 cinqèEM a Catalunya, la Copa ja està una nigueta més de mig plena. La societat catalana, sobretot la societat catalana, però també les forces polítiques de les institucions han donat suport al literat del procés i han d'estar atents a que cap sacsejadi faci trontollar la taula i véssit la copa i ignorar-ho seria suïcida. Una setmana justa després de les eleccions del Parlament Europeu, s'ha produït l'abdicació del rei d'Espanya, Juan Carlos I. Ha estat un esdeveniment estrella, no només a l'estat espanyol, ho ha estat a nivell mundial. És una conseqüència de les eleccions europees, és la decisió real a la decisió real ha ha incidit el procés sobiranista i la crisi? no hi ha compartiments estancs. És clar que hi han influït. Tots ells indiquen que l'Estat espanyol es dona que l'Estat espanyol es dóna un procés del qual forma part el català, que el situ al caire del col·lapse. De Etnar que abans es trencaria Catalunya que la unitat espanyola Et, sempre parla des de la seva superbia. No sap que és sobirania, ni poble ni nació. La seva ignorància exemplifica els versos d'Antoni Machado, "Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus andrajos, desprecia cuanto ignora". I l'angoixa, i no és l'únic, i no és l'únic, i l'angoixa en ell i no és l'únic pensar que Catalunya recobrarà la seva identitat. Que no pateixi. Serem generosos. En el repartiment del deute del qual he parlat, Catalunya serà solidària, però ho serà per decisió pròpia i sobirana, i no per la dominació derivada del dret de noia conquista que invocava Felip V en els decrets de Nova Planta. Ah, i acabo de desmentar Felip V, i ara hi haurà Felip VI. Coincidències de la història? Molt bé. Aquesta serà una de les anècdotes amb les quals viurem la fi de la conquesta. Després de la Segona Guerra, el 26 de juny de 1945, a San Francisco, els representants de 51 països funden l'Organització de les Nacions Unides, l'ONU. El text fundacional és la carta que va entrar en vigor el 24 d'octubre de 1945, en la que es fixen les finalitats de l'ONU, entre les quals destaca la de desenvolupar entre les nacions relacions amicals fonamentades en el respecte del principi d'igualtat de i dels drets dels pobles i del seu dret de disposar d'ells mateixos, tal com es diu en l'article 1.2. Alexandre Déu-lo-feu, a la seva obra matemàtica de la història, diu que cal que tots ens adonem dels que ens assenyala la llei de la història. Els darrers, del, els darrers governants del govern centralitzat haurien de ser els primers, i això ho deia déu lo haurien de ser els primers en facilitar aquesta descentralització no pas d'una manera gradual, sinó total, començant per donar la plena independència als pobles hispànics que la desitgin. No hi ha d'haver tanques enfranquejades, va concloure. Tenia raó. Una vegada solida la independència, desenvoluparem relacions semicals en totes les nacions i serem bons veïns de l'estat espanyol. Almenys és la política, serà la política intel·ligent i la política que caldrà fer per la plena admissió i consideració del Consorci de les Nacions Mundials. Alguns textos capitals provenen de la iniciativa de les Nacions Unides, com ara la Declaració Universal de Drets Humans de 1948 o el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics i el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, tots dos de 1966. Adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948, la Declaració Universal dels drets de l'Homa constitueix el primer, crono cronològicament parlant, text internacional sobre la protecció dels drets de l’home. És també un text pivot en el qual destaquen pràcticament tots els altres instruments internacionals, ja siguin universals o regionals, entenent per regionals els europeus, els iberoamericans i els africans. La Declaració Universal de les Nacions Unides de 1948 té una importància excepcional. En el preàmbul proclama que el reconeixement de la dignitat inherent a tots els membres de la família humana i dels seus drets iguals i inalienables constitueix el fonament de la llibertat, de la justícia i de la pau al món. Aquesta referència a la dignitat és un punt essencial en tots els instruments internacionals relatius als drets de l'home. L'article primer dels dos pactes internacionals de 1966 que he fet referència, tenen l'un i l'altre el mateix redactat, Què és aquest. Tots els pobles tenen el dret a l'autodeterminació. En virtut d'aquest dret, determinen el seu lliurement, el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament econòmic, social i cultural. Un dels conceptes que avui són més objecte de polèmica és precisament el dret a l'autodeterminació. El dret a l'autodeterminació i el dret a decidir són exactament el mateix, a mi ens sembla honest definir-los amb tota condència com dret d'una collectivitat humana dins d'un marc territorial a decidir el seu destí polític, especialment a constituir-se un estat independent, federal, confederal o d'autonomia política. Els conceptes s'han de definir pel que són, mai en cap definició no s'ha de mantenir una matització del mateix concepte, ni res que indueixi a la confusió a la confusió amb els altres. El conflicte apareix quan es vol aclarir qui és el titular d'aquest dret. És el poble espanyol o és el poble català? Dec aquesta definició, el doctor Miquel Caminal Badia, mort fa avui exactament 15 dies, politòleg, catedràtic de ciència i política, 22 anys més jove que jo, això és un dia, hauria de dir, són 22 anys més vell que ell, però vaja, va ser professor meu a la Universitat de Barcelona en la preparació dels crèdits per accedir a la presentació de la meva tesi doctoral, i en gran part va ser el causant de la meva afició a la politologia. Per aquesta raó no me n'he pogut estar de citar-lo 15 dies després del seu traspàs. Tots els pobles poden, per les seves finalitats, disposar lliurament de lluçs riqueses, de lluçs recursos naturals, sense perjudicar, però, en cap, de les obligacions que sorgeixin de la cooperació econòmica internacional, basada en el principi del benefici recíproc i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència. I ja sabeu a què en refereixo. Les balances fiscals són un exemple. Els estats parts en aquest pacte, incloent hi aquells que tenen responsabilitat d'administrar territoris no autònoms i territoris en fitocomis, promouran l'exercici del dret d'autodeterminació i respectaran aquest dret d'acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides. Respectarem i demanarem respecte a aquests principis. L'Europa a la que pertanyem, i volem seguir pertanyent, la qual va iniciar el seu procés d'unió amb el Tractat de Roma, se la denominava País dels Tres Rius. Els Tres Rius eren tres ideologies, la demòcrata cristiana, el liberalisme i la socialdemocràtica. Aquestes ideologies segueixen inspirant el seu comportament. Han aparegut els populismes, els extremismes de dreta i d'esquerra, l'euro-eceptivisme, però els valors de les tres ideologies perduren. En el capçal del meu blog hi figuren tres frases de tres polítics catalans ja desapareguts, que avui tenen una enorme actualitat. Les frases, i ells també les recorden també. Un demòcrata cristià, Manuel Carrasco i Formiguera, que deia, la llibertat d'una nació depèn sola i exclusivament de la voluntat dels seus fills per assolir-la. Un socialdemòcrata, el Figuerenc Josep Pallac, un home no és lliure si el seu poble és esclau. I un liberal, Ramon Triasfargas, la llibertat individual dels homes requereix la llibertat de les comunitats a què volen pertànyer. L'indicació del rei Joan Carles I ha desencadenat un allau de notícies i de comentaris mediàtics, ha estat necessari fer una llei orgànica que, sens dubte, constituirà un record guinness de brevetat i que serà molt difícil debatre. El futur rei ha, manifest... ha manifestat al monestir de Sant Salvador de Leire, Navarra, la seva voluntat de servir la seva estimada Espanya, una nació, una comunitat social i política, unida i diversa, arrelada profundament en una història mil·lenària. Encara no és rei i ja emergeix l'aplicació lampaduciana. El rei canviarà, però tot segueix igual. L'engany d'Espanya nació la mil·lenària ha estat repetit tantes vegades que ha esdevingut una veritat. Per ells, arreu de l'estat espanyol s'ha produït, una... produït una gens menyspreable demostració de sentiment republicà i es demana un referèndum per dilucidar entre monarquia i república i república. Convergència i Unió Mas i Durant anuncien en una mostra de coherència que pels estats la veritable qüestió plantejada no és monarquia o república és Catalunya la qual cosa no ha agradat rejoi i tillatiu de fer una política petita es veu que la qüestió forma, de format el preocupa reservant-se així per ell mateix determinar què és gran i què és petit desqualifica tot allò que li sembla petit, oblidant amb l'arrogància que li és pròpia que la grandesa de la política no és qüestió de tamanys, és inversament proporcional a l'autoritarisme i a la intransigència en què es manifesta. No ens deixem enganyar ni ens autoenganyem. L'ideal de pau, de justícia i de llibertat dels éssers humans reposa en els valors universals de respecte als altres. Els principis d'igualtat, de llibertat individual de llibertat col·lectiva i fins i tot el manteniment de l'ordre públic deriven del principi de dignitat. Un home que no és igual als altres homes està privat de dignitat. Està privat de dignitat si no és lliure individualment. També està privat de dignitat si el seu poble és esclau, com deia Josep Pallac. La nostra independència serà obra de tots aquells, sigui quina sigui la seva ideologia, que creguin en l'immensa força de la llibertat. Moltes gràcies. Si voleu fem el col·loqui habitual, no us dono la garantia de posar a donar la resposta adequada, segueixo siguent un aficionat, però vosaltres mateixos. Narcís, ja fa anys que ens coneixem, som, els dos som folers, molt aficionats al Barça, sí, sí. hem coincidit en molts partits i sempre, inevitablement, després de parlar del futbol, hem parlat de política jo tenia conegut sempre independentista, contràriament al que manifestaven els teus corregionaris de Convergència o d'Unió, les coses a l'època. I actualment tots ells que mai s'havien manifestat independentistes, ara ho són. Això ho fa pensar que el seu independentisme és una mica condicionat per les, per les circumstàncies i em fa por que si un dia els hi donen quatre segons els tindran enrere. Clar, ah, també no hi ha ninguna cosa. Penso que si fan això, un tsunami es passarà per sobre. Eh? El tsunami és el poc. A veure no tindes, tu, això et dic. Bé, eh, això és que el que, eh, que temia, el, el que tem i ens ha recomanat que no caguéssim en aquest engany, en Callo la blanc que es, es, no es refiava del, del pactisme que tinguin els, oh, els catalans ara, no estic d'acord i mira que et diré que fins i tot Unió Democràtica va néixer amb un manifest en el diari El Matín de caràcter completament sobiranista i Convergència i Unió i jo em vaig a ser un dels, dels protagonistes en les esmenes que vaig aportar, en l'últim congrés que va fer reu va ser un allau d'independentisme en Mas, en Mas es va posar al cap davant del moviment quan hi va haver-hi la famosa manifestació però ja abans en el Congrés de Reus les, el, el, les ponències independentistes varen arrasar en el procés de Catalunya sí que hi ha hagut periodes en què s'ha pensat que els problemes es podrien solucionar si eh, aconseguíem modernitzar Espanya. Però ja en el moment de les bases de Manresa, és a dir, el segle XIX, hi va haver una resolució amb un congrés catalanista que es va demanar a tots els partits catalans que es desvinculessin de qualsevol partit espanyol. Unió Democràtica, per exemple. Unió Democràtica... És un, país, és, un, és un partit prescindint del seu responsable actual que hi ha persones aquí presents que saben que no que no és pas el decenetari de les noves simpaties però va tenir la dignitat a la Unió Democràtica quan després de les primeres eleccions democràtiques en què els resultats van ser versos que només va treure un diputat en el Parlament de Madrid va fer, Com tots els partits, van fer, va fer un anàlisi de tot el que havia passat per mirar si hi conseqüències. I una persona que després va ser enig meu, llavors no el coneixia gaire, perquè jo encara no havia ingressat a Unió Democràtica, que era l'Anton Canelles, va creure convenient de ingressar a l'OCDE. Era l'únic diputat de Unió Democràtica. I Unió Democràtica va refusar, va consentir que marxés i es va resignar a ser un partit sense representació parlamentària per no caure a l'òrbita de cap partit polític. De manera que quan ara veig que en Durant fa aquests comportaments tan esperpèntics, em desespera perquè no és aquest l'esperit d'Unió de, de, de, de Democràtica. Però que fa Convergència... He col·laborat molt amb en Jordi Pujol i no en cap el més mínim dubte del seu nacionalisme. Ell, tingues en compte que quan ell va arribar al poder, al poder, va arribar a la responsabilitat de governar Catalunya, Catalunya, administrativament, estava tot per fer. Es havia de fer un país i per fer aquell país va haver-se de, de, de, de passar molts gripaus. Però en el moment oportú el, primer, el president Pujol ha dit s'ha dit el mateix amb paraules diferents ha dit el mateix que deien Miquel Esteves ara fa 7 anys sense si no sou independents no tenim absolutament res a fer de manera que jo no crec que ara sigui possible per part de Convergència fins i tot de Convergència i Unió que pugui haver una massa enrere estigues tranquil Mercis uh, realment la Jordi Pujol, mai ha sigut independentista, i ara no és creïble, perquè jo l'he conegut quasi bé la mateixa setmana que estigui, no he estat en el partit ni molt menys, però si jo no vaig apuntar a Convergència és precisament, i li vaig dir claríssim, perquè ell no cregui en la independència. Bueno, però, ara, sí, però... no dir. Eh? I ara, bueno, escolta, a es pot pujar el tren, però jo no me'l crec. Bueno, molt bé, Admetent que sigui veritat. No n'estàs conscient que s'hagi convençut un home del seu predicament? I ha sigut, ha sigut, ha sigut, seria, en aquest cas seria mèrit teu i meu de tots els catalans que l'han arribat a convèncer. Perquè de la sinceritat no en pots pas dubtar. No ho sé. Sí. Tinc un dubte, es doni. Cas, Això sí que no puc intentar convèncer puc passar intentar convèncer-me. Al mèrit és, no és dels polítics, sinó de la societat civil. De, de la societat civil. Cas, doncs. el que, el que exactament, exactament. Però bueno, d'acord, però ja he fet referència, ja he fet referència en el Congrés de Reus. Quan en el Congrés de Reus no hi havia l'Assemblea Nacional Catalana, encara us no he dit. En canvi allà i vaig quedar emocionat veure aquells clams i com es va haver d'incorporar es va fer quan, quan es va presentar la ponència el que llavors era secretari general que era precisament el fill d'en Jordi Pujol Oriol Pujol que l'ha carregat de, de, de proclamar la, la ponència va dir aquesta ponència no guanyarà pas cap premi literari perquè per incorporar totes les esmenes independentistes, el seu redactat és, és, és repetitiu, reiteratiu, redundant, però hi va haver-hi un clam, va haver-hi un clam. Després, com va venir tot el de més, en a mi no em va pas sorprendre, eh? A mi no em va pas sorprendre. Sigui com sigui, sigui com sigui, i ahir, els que varen assistir a la conferència d'en... d'en Terri Cabres, va dir que el comportament d'en Mas era un comportament digne i l'únic comportament que podia fer un autèntic líder i que i ells hi tenen plena, total i absoluta confiança. En moment, en pas... I, I tu ja saps el, el paper que jo vaig jugar en la carrera política de l'Artur Mas i m'estic molt satisfit i molt orgullós. Sí, sí. Però fixa't que ara des que eh, a canvi de rei hi ha ja tant periodistes com polítics estan, i catalans, estan dient que, bueno, que podem veure una tercera via. Home, no podem. Avui, no, em sembla que és el diari d'avui o el d'ahir, doncs, el director del Punt Avui, realment ho descriu perfectament. Mira, això de la, de la tercera via i de la, i de, i de, i de, dir de la mort, sinó l'indicació del rei, és més correcte. I no la critico, eh, la d'Esquerra de, de, Republicana. Una abstenció que sí. una votació en contra. Votació, és, doncs, és una votació en contra. I, en canvi, comprenc, comprenc que Esquerra Republicana, a causa de la història que ha tingut i dels morts que han defensa d'aquella bandera, jo mateix, no vaig morir, efectivament, però vaig prendre la paraula en homenatge en els que varen morir a Matausen, sota la bandera... Tu eres, penso. Sota la bandera republicana i quan vaig anar a fer l'ofrena floral vaig anar-li a una d'Espanya que li vàrem solucionar una papereta perquè es donava el cas que ja us l'explicaré que la la, la conmemoració de l'alliberament de Matausen constituies una festa diplomàtica a, a Àustria que tots els representants de totes les nacions no només les que hi tenen víctimes sinó totes les de més van, van a rendir un homenatge i tots van, els, que, els que hi tenen víctimes hi van, hi van acompanyats de coros, de molta gent que, de, de familiars, els deportats i tal, tal. Fins en, Zapatero, fins en Zapatero mai de la vida hi havia anat un representant del govern espanyol ni en plena democràcia o de figures i anava en, en, en Ramon Riera i anava cada any. Els embassadors els segregaven perquè podia anar amb algú, podia anar amb algú, però no estava tant tip en Riera que de que fer aquest paper. Que el dia que jo vaig anar a Mateusin, li va dient el de Llonsis en el, "Este senyor és sí, senador, mai canrdena". Que li va dir, "Ja puc en, en, en els meus col·legues de Viena i eh? ja els hi podré dir que ha vingut però escolta, jo em dic que sóc ex senador eh? no, no, no, el senador es para tota la vida i varem haver d'anar ell i jo i pel camí vam comentar precisament el valor d'aquella bandera que per cert aquella bandera eh, convé que s'aclareixi el decret de la primera república instaurant aquella primera bandera em va quedar i aquesta, butxaca, aquesta butxaca, la butxaca el, la república es proclama, la, primera, la segona república es proclama el 28 d'abril de 1931. Ai, no, el, el 14 d'abril. El 28 d'abril dicten el govern provisional, dicta un decret, el, el govern provisional dicta un decret establint la bandera nacional. I és la tricolor, la, i diu, i la justifica aquests colors en l'exposició de motius. De la, del decreto la república cobija a todos también la bandera que significa paz colaboración de los ciudadanos bajo el imperio de las justas leyes significa más aún el hecho nuevo en la historia de España de que la acción del Estado no tenga otro móvil que el interés del país ni otra norma que el respeto a la conciencia y la libertad y el trabajo hoy ...se pliega la bandera aceptada como nacional... ...a mediados del siglo XIX... ...que es la Roja Gualda que está en vigor actualmente... ...de ella se conservan los dos colores... ...y añade un tercero que la tradición admite... ...como insignia de una de región ilustre... ...nervio de la nacionalidad... Con el, ...con el emblema de la república así formado... ...resume más acertadamente... L 'harmonia de la Gran Espanya i aquest tercer color és el morat que és el color de Castella. De manera que enrola, enrola, li ha sentit anant amb actes i anant a la manrilla, trabeu aquesta bandera espanyola del davant. Sí, sí, tu sí, sí, i ara ésè dir. de manera que ara esquerra fa no, bépanyola'esquerra no, no. esquer esquerra no té cap més remei, no té cap més remei que ser fidel a aquella república. En llarg moments hi haver moments que podia pensar que la república podia solucionar el problema, però tampoc amb l'estatut no van pas a ser massa generosos, eh? Tampoc van ser massa generosos. De manera que no tenim per què criticar Convergència i el govern de Pujol, que va estructurar, va, constru va construir un país, i ara, gràcies a aquest país, ara podem tenir institucions, i llavors doncs no, no, no, no, no siguem. Mira, això és caure, en, de la mateixa manera que que, que, que no hem de caure amb l'autoengany, no hem de caure amb la flagel·ació. S'ha fet el que s'ha pogut. I ara és un moment òptim per el considerar el que està ben fet i el que està fet i els motius que han concurrigut amb un comportament i amb un altre. Esquerra fa bé de votar que no. He parlat amb militars d'esquerra i creuen que hem fet més, que ha fet més ben fet convergència Unió. Es tingues en compte que la, que la solució a la, a la dicotomia, entre monarquia i Espanya va ser un polític de dretes que la va establir que va ser en Cambó amb un discurs que va fer havíem parlat amb Miquel Esteve vàries vegades d'aquest discurs i l'havíem comentat en el Teatre el Bosque de Barcelona monarquia, república, Catalunya i és això i no votar-se és dir, això és problema vostre Essés problema vostre, soluciones-el. No, no, si això, eh, necess, això no ho discuteixo pas. Per condició... doncs per què et recordes? Per et recordes de, de Pujol? I per què neredes uns no, condicions de Pujol? Normalment sempre si m'ha dit que ell no prebia món d'independència, carai. I per tant, ara no, ara la creuo sí, molt bé, sí, felicitats. El és que no, al al el més, menys, no? Eh? El és, diferent, el que els nacionalistes com un Pujol i molts altres. Mira, tins nacionalistes de dir res, eh? Doncs diem... Però tu no has res, però encerclem-ho aquí. En el fons, sempre hi ha hagut un raconet independentista. El que passa és que és una cosa tan utòpica, tan difícil i tan superllunyana que ningú se la plantejava seriosament però per mi, si no, no hi hauria hagut aquesta expulsió... I votem la Constitució no? no, no? Oh. Molt bé, d'acord, d'acord. Emetem que tens tota la raó de fer aquesta crítica que fas en Pujoló. Què hem de fer ara? Hem de dir no, converses... No, no, no, què hem de fer? No, no res. I doncs... Ja si l'acord s'ha si convertit doctor, molt bé, eh, no molt bé, no. doncs, doncs, molt bé, quedem no. molt bé i ja no, està. digui que aquell independentista, no. No, hi ha molta gent ah. Que, ah. Eh. No era, és, no. És que no anera i ara n'és, perquè s'ha de moltes coses. Sí, d'acord, d'acord, no, no, d'acord, cap discursió d'això. No, però és una autoflagelació, i amb l'autoflagelació, i amb l'autoflagel no anirem lloc. La convergència que, que s'extingui no em sembla pas malament. Jo quan hi va haver votar la, la, la Constitució Espanyola, em feien tanta felicitat que em vaig tenir dubte si havia de votar. I me'l vaig llegir aquella nit. Fins a les quarts del la matinada vaig tenir un pas i vaig estudiar. I vaig considerar que era la Constitució Espanyola. Per tant... Jo no era espanyol i no tenia per què votar lloc i no la vaig votar. Per tant, em vaig estonir. Va ser molt ben fet. Em sembla pas malament, em sembla incert. Les presses aquestes de l'abdicació del rei i ha sigut conseqüència del 9 de novembre Home, ja he, dit, ja he dit que tot, que tot, que tot hi ha coincidit. Tot, tot hi ha coincidit. No, que no hi ha comportaments estancs. Hi ha la corrupció. Hi ha el resultat electoral. Hi ha la, la desaparició del bipartidisme. Hi ha tota una sèrie de condicions el resultat de les eleccions europees. A més, a més, el principal ha sigut que és el moment que els dos partits majoritaris que és el moment que i PP estan d'acord no? i tenen la majoria per tant és la manera de, de posar la de rei que ningú vol protestar bueno mira, escolta, això, això ara saps quina és la, la, la, la pregunta que, que cal formular si no hi ha consulta es proclamarà la la, la, la declaració unilateral d'independència aquest, aquest sí que és una pregunta pertinent i, i, de, i, de, gran, i de gran calat polític I de gran calat polític. Què contestaries tu amb això? I com ho faries? Ah, bueno, jo sí que sé com ho faria. Perquè ja he parlat, ja he parlat i segurament i segurament serà el que haurem de fer. Eh, és que he dit que renunciàvem d'una manera explícita i contundent a la violència. Res impedeix declarar, fer una declaració unilateral d'independència sense, sense violència. Per sí, tant, com que la situació jurídica, i jo fa temps que ho vim predicant, com que la situació jurídica és que la Catalunya és un estat annexat. què vol dir estar annexat? Vol dir estar sotmès en una altra legalitat, que és el que va dir en Junqueras de la legalitat forana. Ti Tipongues com a tipongues, que diuen els castellans que no saben ni tan sols en ronar el Ronaldo castellà, tipongues com a tipongues, en un moment un altre, en un punt un altre, i amb un motiu en un altre, haurem de decidir-nos a trencar unilateralment aquesta legalitat. Ara, la feina dels nostres líders, i entenguem pels líders els dels partits polítics i els de la societat civil, hauran de decidir en a quin punt. I els líders es distingeixen i són líders quan tenen el coratge d'endevinar el moment i tirar endavant. Però tant, tinguem confiança amb els líders i em pujo el pobret testant ell com jo hem nascut el mateix any i em penso que és més decrèpid que jo. <laughs> Però vull dir això ja hi arribarem, ja hi arribarem. Home, ja hi arribarem. No L'expressió de la Casa Real, perquè sigui avui, sigui apurat, aquests deu, que té por cosa? Home, la teoria de la Pilar Rahola és plausible. Ja la saps, de teoria de la Pilar Rahola. És, és plausible. És allò que dèiem avui en aquell, en aquell dinar del, del 90%. Allò. Si ells si tenen la majoria absoluta, de moments ja l'endronitzen. Però fixa't també que jo és més destacable... La cerimònia que s'ha de, de, de la presa de possessió de la, de la proclamació de rei, que no gosen sortir en cotxe descobert com varen sortir fa 30 anys ja, eh? perquè tenen i tenen consciència de la... escol ens està esperant la taula l'tica tica.